Удари застали його зненацька. Вони поцілили його в живіт, в потилицю, в поперек, а тоді підсікли і збили його з ніг. Він гепнувся до лілиць, але Лудзе притиснув його до землі прийомом упіймана риба. Вибільнитися з цієї хватки можна було не інакше, як вивихнувши власні плечі. Було чуто колективне зітхання невидимих глядачів. Дежафу! Що? Вимовив Лобсанг, утнувшись обличчям у мат. «Ви ж казали, що жоден з монахів не знає про дежафу. Бо я їх цьому не вчив!» Пояснив Лудзе. «Обіцяєш не завдавати мені шкоди, так? Красно тобі дякую. Здаєшся? Ви ніколи не казали, що самі це знаєте!» Коліна Лудзе, впираючись у таємні боліві точки, робили з Лобсангових рук безпомічні ковалки плоті. «Я хоч і старий, але не дурний!» крикнув Лудзе. Невже ти думав, що я комусь розкрию такий секрет? Це нечесно. Лудзе нахилився, не майже торкаючись своїм ротом лопсангового вуха. А я й не обіцяв, що буде чесно, хлопче. Але ж ти знаєш, що можеш ще перемогти. Ти ж міг би розтерти мене в порох без жодних проблем, хіба ж я міг би зупинити час? Я не можу цього зробити. Маєш на увазі, що не зробиш цього, і ми обидва це знаємо, здаєшся? Лобсанг відчув, що частини його тіла намагаються намов би відключитися. Його плечі палали вогнем. «Я можу розвтілиться?» – подумав він. «Так, можу. І міг би розтерти його в порошок силою думки. І програти. Я б звідси вийшов, а він був би мертвий. І це була б моя поразка». «Не треба журитися, хлопче», – сказав цього разу спокійно Лудзе. «Ти просто забув дев'ятнадцяте правило. Здаєшся?» «Дев'ятнадцяте правило?» перепитав Лобсанг, спробувавши відштовхнутися від мата, аж поки жахливий біль не примусив його знову припасти до підлоги. «Яке ще до біса 19-те правило? Так-так, здаюся, здаюся!» «Ніколи не забувай перше правило!» – прорік Лудзе. Він послабив хватку. «І завжди запитуй себе, хто його взагалі придумав, якщо вже на те пішло?» Лудзе звівся на ноги і продовжив. «Але ти, враховуючи всі обставини, добре себе проявив». І тому я, твій учитель, без жодних вагань рекомендую тебе як кандидата на жовту мантію. Крім того, – він заговорив пошепки, – усі присутні бачили, як я здолав час. А такі речі матимуть дуже гарний вигляд у моєму резюме, якщо ти вловлюєш, що я маю на увазі. Це явно буде додатковим бонусом для підтвердження репутації доброго старого першого правила. Тримай мою руку. Він простягнув її Лобсангові. Той уже збирався був за неї взятися, але завагався. Лудзе знову вишкерівся і легенько допоміг йому встати на ноги. Але ж тільки один із нас може звідси вийти під метальником, нагадав Лопсанг, розтираючи собі плечі. Справді, здивувався Лудзе. Але ж участь у грі змінює правила. Чхати я на них хотів, ось що я тобі скажу. Рештки дверей були відкинуті вбік руками численних монахів. Було чути, як когось лупнули гумовою фігуркою яка. Цюцю! «До речі, Абат, наскільки я розумію, готовий власноручно вручити тобі мантію», – повідомив Лудзе. «Тільки прошу тебе, обійдись без коментарів, якщо він її обслинить». Вони залишили Додзю і попрямували до великої тераси, а супроводжували їх усі мешканці Ойдонгу. Це була, як згадував пізніше Лудзе, вельми незвична церемонія. На Абата явно не справила враження урочистість цієї події, бо так і зазвичай буває з немовлятами, які можуть спокійно обригати будь-кого присутнього. Крім того, хоч Лобсанг міг повилівати потоками часу, але Аббат повиливав цією долиною, а отже, вшановувати їх треба було взаємно. Проте під час самого вручення Мантії виникла незручна ситуація. Лобсанг відмовився її прийняти. Головному Акулітові було надане право запитати, в чому річ, а Єврбою прошили журкотливим потоком здивований шепіт. – Я недостойний її, сер. Лудзе оголосив, що ви успішно завершили навчання, мій па... Лобсанджелу де? Лобсанк уклонився. Тоді я готовий прийняти мітлу і мантію підмітальника, сер. Цього разу це вже був не потік, а справжнісіньке цунамі. Воно звалилося зненацька на всіх присутніх. Розгублено поверталися голови, чулися приголомшені вигуки, а дехто з ченців відреагував на це нервовим сміхом. Шеренги підмітальників, яким було дозволено відволіктися від своєї роботи задля участі в церемонії, мовчки і пильно за всім стежили. Головний акуліт облизав свої раптово пересохлі губи. «Але ж... але ж ви уособлення часу!» «У цій долині, сер, рішуче відповів Лапсанг, – «я достойний бути лише підметальником». Головний акуліт роззернувся, але ніхто не прийшов йому на допомогу. Інші старші служники монастиря не мали найменшого бажання огортати себе цією велетенською рожевою пеленою ганьби. Аббат пускав собі бульки і усміхався внутрішньою всезнаючою усмішкою всіх у світі намовлят. «Чи є в нас якесь... Е, чи ми вручаємо підметальникам... Чи в нас випадково немає?» – почав бурмотіти Акуліт. Лудзе підступив до нього ззаду. «Можу я вам допомогти, ваша Акулітність?» – запитав він з якоюсь шалено догідливою улестівістю, абсолютно йому невластивою. «Лудзе, а е, так? Е, я можу принести майже нову мантію, сер» а хлопцю може віддати свою стару мітлу, якщо ви підпишете дозвіл, щоб я міг отримати на складі нову, сер», – сказав Лудзе, випромінюючи кожною клітиною свого тіла послужливість. Головний акуліт, випірнувши з глибин своєї ганьби, вхопився за цю пропозицію як зарятівне коло. «О, чи ви б не були такі ласкаві, Лудзе? Це так люб'язно з вашого боку!» Лудзе миттєво зник з такою готовністю, якої, знов ж таки, ніхто, добре знаючи підмітальника, аж ніяк від нього не чекав. Він знову з'явився зі своєю мітлою і з мантією, що зблякла і вже мало не просвічувалася від частого прання на каменях річки. Тоді вручисто передав це все головному Акулітові. Е, «Дякую. Чи є якась спеціальна церемонія для того... Е, для... бурмотів Акуліт?» «Дуже простенька, сер», – підказав Лудзе, ще й далі випромінюючи готовність прислужитися. «Формулювання не надто чіткі, сер, але зазвичай ми кажемо... Це твоя мантія, пильнуй її. Вона належить монастирю, сер. А тоді, вручаючи мітлу, ми кажемо щось на кшталт «Це твоя мітла, добре опікуйся нею, і це твоя приятелька. Якщо загубиш, тебе покарають штрафом. Не забувай, що мітли не ростуть на деревах, сер. е е «Е-е-е-е-е-е», промимрив головний окуліт. «Чи аббат... О, ні, аббат нічого не вручає підметальнику», – швидко втрутився Лобсанг. Лудзе, а хто тоді? Е, тоді, хто тоді. Зазвичай це робить старший підметальник, ваша акулітність. О, а е, чи випадково, е, чи не ви раптом є? Лудзе низенько вклонився. О, так, сер. Для головного акуліта, що й далі борсався у вирі стрімкого припливу, ця відповідь була би довгоочікувана перспектива скорої появи суші. Він засяяв маніакальною посмішкою. Я хотів би, хотів би тоді знати, чи не будете ви такі ласкаві тоді, щоб з радістю, сер. Лудзе обернувся. Прямо зараз, сер? О, так, будь ласка. Ну, то чудово. Підійди сюди, Лапсанджа Луде. Так, під метальнику. Лудзе простягнув йому поношену мантію і стареньку мітлу. Мітла, мантія, бо гроші не полова, на дорозі не валяються. Прорік він. Дякую вам за все це, мовив Лапсанг. Для мене це велика честь. Лобсанг уклонився. Лудзе також уклонився. Коли їхні голови опинилися на одному рівні, Лудзе прошипів. «Дивина та й годі. Дякую вам. Фантастична вийшла історія. Хоч бери її, заноси її в скрижалі. Щоправда, дещо манірна. Більше такого не роби. Гаразд». Вони разом випростилися. «Ну і е, що станеться тепер?» запитав головний акуліт. Він став нещасною людиною і знав це. «Відтепер уже все буде інакше. Не так, як раніше». «Насправді нічого», – відповів Лудзе. «Підметальники і далі підметатимуть. Ти починай з цього боку, хлопче, а я почну з цього». «Але ж він є часом», – вигукнув головний аколіт. «Сином колена? Є стільки всього, що нам треба розпитати? Є стільки всього, що я не розповім», – зрунив усміхаючись Лобсанг. Абат не хилився, обслинив ухо головного Аколіта. Той піддався. «Ну, звісно, це не наша справа ставити вам запитання», – сказав він, заткуючи. «Ні», – погодився Лобсанг, – «не ваша. Я пропоную всім вам взятися до своїх важливих справ, бо ця площа потребує моєї пильної уваги». Старші ченці нестямно замахали руками, і невдовзі всі монастирські служителі поволі і неохоче забралися геть. «Вони стежимоть за нами з кожної схованки, яку знайдуть», – пробурмотів Лудзе, коли підметальники залишилися самі. «Отак». – погодився Лобсанг. «Ну то як ти себе почуваєш?» чудово, І моя мати щаслива. Зможе піти на заслужений відпочинок разом із батьком». «Що? Дача за містом і таке інше?» «Не зовсім, але щось подібне». Якийсь час панувала тиша, яку порушав тільки шурхіт двох мітов. А тоді Лобсанг сказав. «Я так розумію, Лудзе, що зазвичай учень віддячує вчителю невеличким даруночком або сувеніром, закінчуючи своє навчання». «Можливо», – сказав випростовуючись Лудзе. «Але мені нічого не потрібно. Я маю свій спальний килимок, миску і мій шлях». «У кожної людини є щось таке, чого вона прагне», – сказав Лобсанг. «Ха! Ось тут ти помиляєшся, вундеркінде. Мені вісімсот років. Я вже давно позбувся будь-яких прагнень». «От такої. Дуже прикро. Я мав надію, що потішу вас, бодай, чимось». Лобсанг випростався і закинув мітлу на плече. «Хай там як, але мені час іти, сказав він. «Маю ще багато справ». «Звичайно, маєш», – погодився Лудзе. «Звичайно. Насамперед треба підмисти отам попід деревами. А поки ми не змінили тему, Вендеркінде, скажи, чи ти повернув мітлу тій відьмі?» Лобсанг кивнув. «Скажімо так, я поклав речі на місце, і мітла тепер значно новіша, ніж була». «Ха!» – вигукнув Лудзе, змітаючи зі шляху ще кілька полісток. «Он вона як...» Так легко крадій часу віддає свої борги. Лопсанг, мабуть, відчув, що це було сказано з докором, він утупився у свої ноги. Ну, можливо, що не всі мушу зізнатися, мовив він. Он як. здивувався Лудзе, увага якого була прикута до кінчика власної метли. Але коли мусиш рятувати світ, не можеш думати про одну особу, розумієте, бо ця особа теж частина світу, пояснив Лобсанг. Справді, зронив підметальник. Ти так гадаєш? Я бачу, ти спілкувався з дуже дивними людьми, мій хлопче. Але тепер я маю час, щиро мовив Лопсанг, і маю надію, що вона зрозуміє. Це просто дивовижно, що може зрозуміти дама, якщо їй правильно все викласти, сказав Лодзе. Бажаю успіху, хлопче. В цілому ти себе показав не аж так погано. Хіба не написано: немає іншого часу, крім теперішнього? Лопсанг усміхнувся йому і щез. Лодзе знову взявся до підмітання. Невдовзі усміхнувся, щось пригадавши, «Учень віддячує вчителю дарунком, га?» Так ніби Лудзе міг забажати щось таке, що міг би дати йому час. Він зупинився, глянув угору і голосно розреготався. Над головою підметальника, прямо на його очах, бубнявіли і достигали черешні. Цок! В одному місці, що не існувало раніше, а з'явилося тільки зараз саме з цією метою, стояв великий лискучий чан. Десять тисяч галонів делікатної цукрової помадки крем-бруле, настояної на есенції фіалок і змішаної з чорним шоколадом, пояснив Хаус. Також є шар праліне з лісового горіха в насиченому вершковому кремі і окремі вкраплення м'якої карамелі для особливо вишуканого аромату. Отже, ти кажеш, що цей Чан міг би існувати десь у нескінченних усюдах, тому він може існувати і тут? запитав Смерть. «Стопудово», – підтвердив Хаос. Але він не існує більше в тому місці, де мав би існувати. «Ні, він зараз мав би існувати тут. Простенька арифметика», – сказав Хаос. «Га? Ой, ці всі арифметики-математики!» – зневажливо зронив смерть. «Зазвичай мені вистачає віднімання. От і все!» Хай там як, але шоколад не такий вже рідкісний товар», – сказав Хаос. «Є цілі планети, що вкриті ним». «Справді? Стопудово. Мабуть, буде найкраще, – мовив смерть, – щоб такі новини далеко не розходилися». Він пішов туди, де в темряві чекала Єдиність. «Тобі не треба цього робити, – сказав він. – А що для мене тут? – запитала Єдиність. – Я зрадила своїх, і я цілком збожеволіла. Мені тепер ніде немає місця. Перебування тут стане для мене агонією. – Вона подивилася в шоколадну пучину. На її поверхні іскрилася цукрова пудра. Тоді вона вислизнула зі своєї сукні. На її подив, зробивши це, вона відчула сором, але далі поводилося гордовито. Ложку. скомандувала вона, і владно простягнула правицю. Хаос останнім театральним жестом протер срібного ополоника і подав його їй. «Прощавайте!» – зрунила єдиність. «І передайте мої найкращі побажання вашій онутьці!» Вона відійшла на пару кроків назад, тоді обернулася, розбіглася і зробила досконалий стрибок ластівкою. Шоколад майже беззвучно зімкнувся над нею. Двоє спостерігачів зачекали, поки на поверхні зникнуть товсті і ліниві брижі. «Ця леді мала свій стиль», – сказав Хавус. «Яка втрата?» «Так, я теж такої думки». «Ну, було весело, принаймні до цього моменту. А тепер я мушу вже йти». Сказав хаос. Далі розвозити молоко? Люди розраховують на мене. На смерть це справило враження. Буде цікаво, коли ти повернешся, сказав він. Так, буде, погодився хаос. А ти не йдеш? Ще трохи зачекаю. Чому? Про всяк випадок. Он як? Ага. За кілька хвилин смерть засунув руку до мантії і витяг життєлі такого маленького і легенького, наче він був ляльковий. Тоді він обернувся. Але ж я померла, вимовила тінь єдиності. Так, підтвердив смерть, це вже наступна частина. Цок. Емма Робертсон сиділа, насупивши брові у класі, і гризла олівець. А тоді без поспіху, але з виглядом людини, що ділиться величезними секретами, почала писати. Ми були в ланкері. Де відєми? Вони добрі, і в них росте зілля. Ми зустріли відєму, вона була дуже веселка і співала нам пісню про їжика. Там були складені слова. Я знаю тепер багато про відєм. Вони не мають бродавок, вони не гамають люди. Вони такі, як ваша бабуся. Тільки бабуся не знає складених слів. Сюзан цілком розслабилася за своїм високим учительським столом. Що могло бути краще за схилення над зошитами голови учнів у класі? Добра вчителька використовувала будь-які підручні матеріали, а те, що весь клас відвідував пані Ог, було вже саме по собі джерелом освіти. Подвійної освіти. У класі, де все йшло добре, відчувалися особливі пахощі. Легенький аромат стружки від олівців, фарби на плакатах, давно померлої комахи паличника – Клею і, звичайно, специфічний запах біль. Відбулася не надто приємна зустріч з її дідусем. Вона обурювалася, що він їй усього не сказав. А він пояснив, що так воно і мало бути. Якщо попереджувати людей, що їх чекає в майбутньому, цього може і не статися. І в цьому був сенс. Звичайно, що в цьому був сенс. Це було цілком логічно. Проблема полягала в тому, що Сюзен лише здебільшого була логічною. А отже, їхні стосунки знову стали натягнутими і доволі прохолодними. Якими вони і були більшість часу в їхній невеличкій родині. Що завжди була неповноцінною. Можливо, думала вона, такими і мають бути нормальні сімейні стосунки. І коли тиск перейшов у натиск, вона завжди вдячно пригадувала цей вислів пані Ог. Вони автоматично і без зайвих роздумів поклалися одне на одного. А поза тим намагалися йти кожен своїм шляхом. Останнім часом вона не бачила смерть щурів. Марно було, звісно, леліяти надію на те, що він помер. Принаймні, досі це аж ніяк йому не заважало. Це змусило її сумовито згадати вміст її письмового столу. Сюзен дуже суворо дотримувалася заборони їсти щось у класі, вважаючи, що правила повинні стосуватися всіх, навіть її самої. Бо інакше вони ставали б звичайною тиранією. Але, можливо, правила існували ще й для того, щоб добре подумати над тим, як їх порушити. Там поміж книжок і паперів ще й досі було пів коробки найдешевшого асортів від Гікс і Мікінс. Було легко обережно відкрити коробку і запхати туди руку, одночасно зберігаючи відповідний учительський вираз обличчя. Допитливі пальці розшукали шоколадну цукерку серед низки порожніх паперових обгорток і визначили, що це була триклята нуга. Але Сюзан була налаштована рішуче. Життя буває жорстоким, інколи вам дістається нога. Тоді вона спритно схопила ключики і рушила до канцелярської шафи, ціліспрямованими кроками, які сподівалася, вона свідчить про її намір перевірити, чи не забракло там олівців, бо, зрештою, з тими олівцями ніколи не знати, з них треба постійно не спускати очей. Дворцята клацнули за її спиною, залишивши тільки мяну смужку світла, що проникала крізь фраму. Вона поклала цукерку до рота. І заплющила у очі. Лед чутне шародіння картону примусило її розплющитися. На коробках із зірками поволі піднімалися кришки. Зірки висипалися і закружляли в затянку шафи, поволі обертаючись, наче мініатюрна галактика, що виблискує в темряві. Сюзен якусь мить спостерігала за ними, а тоді сказала: Гаразд, я вже уважно слухаю, хто б ти не був. Принаймні вона мала це на увазі, бо специфіка ноги полягала в її клейкості, а отже, реально, слова Сюзен прозвучали так. Аст, я озена вутяю, бо ти не у. Чорт забирай. Зірки закрутилися у спіраль довкола її голови, а внутрішні шафи стали чорними, наче міжзоряний простір. Як -от, ти мертве сурів? почала була вона. Це я, відповів Лоб Цок? Навіть із ногою трапляються досконалі миті. Кінець. Текст читав рік Санчес.